أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلامي لم تسيت Wa qa'adtu an arzi tubatu wa an rubat Sa'idat quroonan fi dhila li l-muslimi In alhamdulillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu wa nauzhu billahi inshururi anfusina wa min se'yati وما للفلا هذه الله اشكدا لا إها عند الله وح لا شيكله. اشك محمد بد ورسول صل الله عليه ولا عليه وأصخابمن تبيهم بسان لا يومدين أما بعد أيها الذي من تقلله حق تقاات ولا amma ba'athu inna khayra alhadithi kitabullah wa khayra alhadithi hadithu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al'umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalun dalalatin fi pomoč trebamo da obradimo zadnji zadnji dio istorije andalusa odnosno uh, zadnje države cele države koje su bile u andalusu i negopat Prošli put smo stali kod kod poznate bitke Al-Iqab koju 609. godine po hidži koji su muslimani izgubili koja je u stvari bila je nagovještaj velikog pada i velikog gubitka i gubljenja teritorija od strane muslimana u Endelusu. Znači nakon te bitke gdje su muslimani doživjeli veliki poraz govorili smo o nju detaljniji, prošli put nakon te bitke e, e, za nekoliko godina palo je mnogo velikih i bitnih mjesta gradova, državica ali država u Endelusu. Od najbitnijih e, gradova e, pao je i glavni grad glavni grad Hilafeta Hilafeta e, Mevisko dok je bio, a to je e, grad Kurtuba a to je 600... 33. godine po Hidži. Grad koji je je predstavljao civilizaciju, moć, snagu, kulturu i sve ostalo o čemu su a, zapisane knjige, o čemu, je, o čemu su a, govorili i zapadnjaci, i zapadni i, i istočni historičari. A, nakon pada tih velikih gradova odnosno a, državica ili država u Endolusu, Uh, ostalo je u Endelusu, ostalo su samo još, još dvije oblasti koje su bile u, u rukama muslimana a to je grad Garnata i Šbilija Garnata ja govorim naravno na arapskom jeziku uh, ona, je, ona je zauzimala otprilike 15% od teritorije današnje Španije i Portugala dok je Išbilija, znači Garnata je nalazila se na jugoistočnom, jugoistočnom dijelu Endelusa, dok je Išbilija na jugozapadnom dijelu Endelusa. E, Išbilija, ta druga oblast, poznati grad, veliki grad, drugi najveći grad u Endelusu koji je bio nakon Kurtube je bila Išbilija, e, zauzimaju 10% Endelusa. Teritorijalno. Znači ukupno ova, ova dva mjesta koja su ostala zauzimali su otprilike četvrtinu Endelusa nakon što su muslimani prije toga držali većinu Endelusu u svojim rukama. E, zanimljivo je da je nakon ove godine, odnosno nakon ovih, ovih, ovog naglog pada a, mnoštva ovih gradova i mjesta u Endelusu, da su muslimani a, nakon toga ostali još otprilike nešto više od 250 godina Endelusu. To je ono što je zanimljivo, jer je opšte poznatel, tako da su muslimani bili skoro 9 stoljeća u Endelosu. A mi govorimo o 640, 633. godini po Hić, kada je pala Kortuba. Znači, nakon toga muslimani ostaju još nešto više od 250 godina u Endelosu. Šta je tu bio razlog pa su uspjeli da ostanu? Jer, jer je bilo uh, logično, uh, bilo je sa strane omjera snaga i moći, uh, bilo je za zaočekivati da padnu i ostale mjesta. Međutim, nije se tako desilo. E, nakon pada Kurtube, e, dešava se, znači, govorimo o tom periodu, tih 200, znači, e, tih 250 godina do samog pada Endelusa. E, ima period koji ćemo preskočiti, znači, koji nije uopšte zanimljiv, ne po, po kakvim događajima. E, znači, u e, godine 640, znači, sad govorimo o nekim hi, historijskim tih događajima koji se desili nakon toga, 640, treće godine, po Hidžri pada grad Džajjan e, i ove godine se dešava da, da vladar, odnosno kralj Fernando III koji je, koji je bio kralj Teštali, te države kršćanske, koje su imali četiri državice tu farmirane, poslije se oni svele na, na, na dvije ili na jednu, vidjet ćemo poslije, e, Fernando III. sklapa Moahedu, odnosno dogovor o nenapadanju, o, o, o sklapa mir sa državom koja bila ostala u rukama, a, on, odnosno koju je vodio Ibn Ahmer u a, gradu Garnata, odnosno države Garnata. Sklapa sanji dogovor o nenapadanju nekoliko godina. Ko je bio Ibn Ahmer? Znači njegova porodica porodica će vlada skroz dopada a, dopada Andalusa. Čitavo to vrijeme ti neki 250 godina unaprijed. E, On su porijekla se vraćati njihov, njihovo porijeklo vraćati Muhammed ibn Josef ibn Nasr ibn Ahmer i tako dalje. Njihovo porijeklo završava se a, na Sad ibn Ubadu poznatog ashabe ensario. E, bio, bili su nazvani ibn Ahmer, Ahmer znači crven. Uh, nazvan su uh, tim imenom zato što je, što je njihova njihova, ko, njihova dlake su bile crvene znači kosa im je bila crvena uh, sklopili su dogovor sa muslimanima znači uh, uh, vladar kralj Fernando, treći uh, vladar Keštale sklapa dogovor sa Ibn Ahmero, vladaru muslimana u Garnati i posljednjeći šartovima, pastovi šartova prvo da mu plaća džiziju godišnjem čiziju. Drugo, da prisustuje e, njegovim sastancima e, u njegovoj palati kao jedan od njegovih e, vezira, odnosno kao jedan od njegovih e, ministara. E, onda da vlada, treći šart, da vlada e, državom Garnata u njegovo ime, u ime, znači, kršćanskog kralja. Četvrti šart e, da mu preda e, mnoštvo ovih e, utvrda, vojnih utvrda od drugih gradova a, vrlo bitnih utru, utvrda oko Garnate. Misli se onaj, onaj zapadni dio Garnate. I peti šart, i on je najopasniji, u njemu je, znači, najveće bilo poniženje i opasnost, a to je, kaže, da šart je a, šart tog ugovora, da ga pomaže da pomaži kršćanskog a, kralja, njego, njegovu državu, u njegovim ratovima proti bilo koga drugog. I na sve ove šartove a, pristao Ibn Ahmer E naravno i prošlo malo vremena prvi rat koji je poveo koji je poveo Kršanski kralj, prvi rat koji je poveo, poveo je protiv one oni drugi drugi državi, državice muslimanski Šbili. Poveo je znači odma nakon togani prošlo malo poveo rat protiv Šbili i onda tražio jel tražio na osnovu ovog ugovora, tražio da muslimani učestvuju u borbi protiv protiv svoje, svoje braće muslimana u drugom gradu, u drugoj državi. I naravno odazvao se Ibn Ahmed sa svojom vojskom došao i ne samo da je došao, nego je njegov muslimansku vojska predvodila čitavo to vojsko. U borbi protiv Ishbilij. Pa su okružili. Nači opkolisu. Opkolisu Ishbiliju. Ee nači opet podlači, nači Ibn Ahmer ne samo da se odazvao, nego je, nego je sakupio ogromnu vojsku muslimansku i u, na, u samoj predvodnici vojske koja će napasti Ishbiliju bili su muslimani. I onda su okružili, obkolili, išbijeli i držali je u okruženju godinu dana i pet mjeseci. Naći 17 mjeseci su držalo okružen. Od e, osnovnog posla pitanje, dobro, ajde možemo razumjeti pod navodnim da taj vladar da taj vladar sklopi dogovor sa sa kršćanskim kraljem da će ga pomagati u, u njegovoj borbi pa čak i protiv muslimana, je ali kako da razumijemo obične ljudi muslimane šta je, kakav, kakav je to narod bio, kakvi su to muslimani bili kada, kada idu, podižu vojsko oružje i na čelu kršćanske vojske pomažući kršćansku vojsku bori se protiv muslimana uvode sad dolazimo onu, onu, onu meselu danšu, savremenu, sadašnju oko koji se vrti tekfir te, te, te a to je pomaganje pomaganje kjafira protiv muslimana u ratu odnosno ovi koji pretjeruju takviru, on, on to raširije, to upravlo još širije, bilo koje pomaganje pa spuštaju e, na što, na što jel, misli da se može ispustiti taj propis pa poglašavaju afrima a, te ljude. Zanimljivo je da ne imamo ovaj, da meni je poznat da neko dolemi pisao o ovim stanjima. Dosta su mnogo puta govorili, u NDA-lu su da slišavalo da, su, da je jedna, jedna država, ali državeca muslimanska, Uh, zajedno sa drugom muslim, uh, kršćanskom uh, državom uh, napadne muslimansku državu i ratuju. I to je, ta kombinacija je bila toliko no, tako normalna u Endelosu. Zanimljivo da mi nije poznato, vjerojatno ima, da, da je neko pisao od učenjaka tu meselu, jel ovaj, oni, ako je neka muslimanska država pomogla kršćanskoj, protivusliman, da su keafrijan zbog toga keafrijan. Uh, tako nešto mi nije poznato, možda ima, ali meni nije poznato da je vjerojatno da je bilo vjerojatno bio čenjaci kas govorili o ovoj fitni tekvira o savremenoj dobi jel, vraćalo se na te, na te knjige na teme selo koje smo govoru čenjaci. <kuh> Dali šta se dešava? Uh, 646-i uh, muslimani u Ishbili kada su napadnuti, kada su bili ukrajeni 17 mjeseci, tražalo su pomoć. Tražo su pomoć od bilo koga jel. Od, naravno, koga će prvo od iz, iz Maroka, muslimanske države iz Maroka. U to doba u Maroku su bile određene pobune. Tak, tak se, u to doba se tek formirala, čvršavila vlast porodice Ben-Umerin. Pa nisu bili mogućnosti da im pomognu. <clears throat> Tako da je 646. godine u mjesecu Ramazanu, znači nakon 17 mjeseci obsade okruženja, pao grad Ishbilja i to rukama muslimana znači. to je zanonio znači znači muslimani su pomogli prvi su prvi redovima bili da padne ta druga mala državica Ishbilja koja je ostala u Endelosu i pada ta taj grad jel, pada u ruke kršćana tako da 400.000 e, stanovnika iz tog grada Ishbilje e, bilo prisiljeno Ili da, uči, znači, ili da učini Hidžu u Maroko ili da učini Hidžu, neki su učinili u Garnatu u najbliže mjestu, a neki su otišli u Maroko <hle> uglavnom znači cesto hiljada muslimana je napustilo to to mjesto e, znači, a to znači da je već tada pada znači, drugi najveći grad u Endelusu prvi je bio Kurtuba a onda i Šbilija I, a, a to je zanimljivo bilo bilo da ona je bila jedna od najjačih gradova po pitanju utvrda oko sebe, znači zidina koji su mogla da je brani i to je bilo znači e, najjača a, najjača g, a, granica koja se mogla čuvati prema muslimanskim a, jel, krajevima a, na južno od Endelusa, odnosno prema Maroku i ostalim mjestima, međutim pala je. pala je rukama muslimana i naravno tada se a, tada se pretvara mešćid kojeg je nekoliko godina, desetina godina prije toga a, napravio a, Mansur Muwahidi, ebo Jusof Jakob Mansur Muwahidi, kao posljedica bitke Erek zbog veliko, a, velikog ratnog plina a, koji je dio utrošio na građanju tog mešida. Taj mešic se pretvara u, a, u a, crkvu i dan danas je on crkva. Nakon toga, znači, ostaje jedno jedino mjesto jedna jedina državica uh, u muslimanskim rukama Endelusa a to je grad, uh, Garnata znači od uh, 646. od 646 znači ova, ovaj tra, uh, ova država će trajati sve do 897. pohiće. znači još 200 godina. Šta je, uh, kako se to desilo da su uspeli da opstanu kad je tako kad su tako lako jel padale mjesta muslimanske, gradovi muslimanski. E, samo da napominam, je da grad a, Garnata, da je u stvari on se dijelio na tri, tri nekakve a, državne, kao neke republike, možemo reći, je li, neke oblasti, a, upravne, administrativne oblasti. A to je centralni dio toga Garnata, a, drugi dio koji se zvao a, Melka, a, kao gradić, kao grad, i treći koji se zove Marije, Ta, znači ta tri kao grada su posluna bilo, sve predstavljali državu Garnata e, svima njima je bio vladar namjesnik Ibn Ahmer odnosno njegova porodca i svi u toj porodci se zvali Muhamed koji god dođe sljedeći ovaj Muhamed prvi, Muhamed drugi, Muhamed treći sve do zadnjeg tako se zvali e, zanimljivo također da je grad Garnata znači bio jako naseljen znači, e, znači naseljen prenaseljen za tadašnje doba iz kog razloga iz razloga što su što su kršćani imali a, politiku a, jasnu nedvosmislenu politiku o, u svim mjestima gdje su svodi od muslimana prije toga da su davo muslimanima ni manje ni više dva izbora ili da budu ubijeni ili da budu prognani ili da napuste sva mjesta i sve ostavi sa sobom samo mogu glavu da odnesu i onaj u torbi a, a, a znači a drugo je da budu ubijeni čekim tada ili nisu nigdje da se da se vrate u kršćanstvo. <tak> Tako da se svi ostali muslimani koji su napuštali druga muslimanska koji su uspjeli spasni nisu bili ubijeni ili ostali u roblju. Nači e, svi su se sakupljali u toj e, preostaloj državi koja se zvala Lagarnata. Razlog što su muslimani još također, što su muslimani ostali, uspjeli da još dvije sretne godine prežive u državi e, Garnata, je to također što je Garnata također bila poznata po tome da imala jake vojnje utvrde oko sebe, koje nije bilo lahko osvojiti. E, treći razlog je bio što je ta država u stvar je bila na obali, morskoj obali, blizu mora odnosno, graničila je sa, sa muslimanskom državu u, sjever, u sjevero-zapadnoj Africi, a to je država koja je novo formina, to je država Ben-Umerin. Pa, pa je ta država a, u prvu, prvu početnom to vremenu po, pomogla da obstane. Vidite što spomenut ćemo te događaje. A, odnosno, dešavalo se, iako smo sman bili pod ugovorom, Ibn Ahmer skopio ugovor sa, sa kraljem Fernandom, trećim ali malo, znači, svake godine, nekoliko mjeseci, znači, oni su s krajeva napadali mjesta. Zauzmu ovo selo, ovaj grad, ovu utvrdu i tako dalje, nikad više ne vrati. Naravno, mi znamo, znači, to je Allah Žešano pisao njihov ponašanje, kudlema ahedu ahde nevedo ferikum inhum. Kada god se od njih neko ne, potpiše neki ugovor, sklopi neki dogovor, a skupina ga, jel, ja, prekrši i, i iznevjeri dogovor i i, znači, prevarim muslimane. To je njihova istora, to je njihov sunnet kod, kod nemuslimana da se opade prema muslimanima na takav način. Znači, taj uh, ugovor između uh, muslimanske države u Garnati je trajao od 643. do 671. godine. Taj ugovor o neratovanju. Iako su smo malo prije rekli, znači, malo, malo, oni su napadali, iskoristavali priliku i, ono, prebacivali loptu, jel koje je prekršio, kako je prekršio i tako dalje. Uglavnom, zanimljivi, znači, bitniji događaj koji se dašava nakon tog perioda je 671. godine. 671. godine kralj, vladar Krištali, je e, spremio ogromno veliku vojsko da napadne muslimane. E, u to vrijeme već je ojačala država muslimanska u o, o, Maroku po, o, pod upravom e, koja se zvala Benu Merin. Vladar njihov namjesnik bio uh, Jaakub Mansur El Merini. I ovo ime je ono, uh, mi smo dosta često govorili, znači ima neka imena nekih namjesnika, nekih velikana. I sam se, ako kažem, treba naša djeca dati zapamt. Znači, ovo je jedan od velikana ovog umeta, osvajač, vladar namjesnik što bi, jel, zapadnjaci rekli par ekscelence, znači, na najvišim nivou, najvajši stepenu u, sva, u svim uh, mogućim karakteristikama i osobinama sa strane islama šerijata. Dovoljan je ovaj opis za njeg, kako opisuju ga historičar, ne se uh, mnogo u tome, kaže, kane, savvamen, qavamen, da zikr, kao bio je onaj koji je uh, često postio. Znači, pozme bila karakteristika njegove života. Klanjanje dobroj namaza, bilo karakteristika njegove ta. Da stano zikri, to je bila njegova osobina. Kaže, kathirul fikr. Mnogo je razmišljao. O čemu je razmišljao? O stanju muslimana i djelovao, što ćemo spomenuti, ono što je uradio. Kaže, mukrimen sulaha, li sulaha, kaže, bio je uvijek je počašao, znači, u svom društvu imao dobri e, korisne ljude. Od uleme i od, od ahlu hajra. kaže, e, kaže كثير رأفته kaže mnogo je daja davo izdavao i metka iz bejtu malaj lično osebe na, na, na, na siromašni muslimane kaže bio je skrušen a, prema Allahu dželle šanu kaže mutawaqqifan fe fe ki dima znači nije prolivao krv a, a, onih kojima se suprostavi, znači oni ima koji se ne slažu sa njima odnosno nije bio nije bio na, na, na sunetu uh, prijednulnih vladara koji su bili prije njega koji su za bilo koju uh, nebitnu ili bitnu stvar uh, ohalaljivali krv svojih protivnika što politički i što uh, ovih ilonog karaktera. Kaže Kerimen Džavuaden, bio jako plemenit jako da darežljiv. Kanemu zaferamen sura raje. Kaže. Ovo je zanimljiv način. Kaže, bio je podpomognut. Njegova je zastava bila uvijek pobjednička i podpomognuta. Njegova zasmisi se u ratu. Kaže, nem tuhzem lehuraje nije bio poražen kad ni u jednoj jedinoj bici. Kaže, nem jak zua duven nije napao nijednog neprijatelja ila kahar, a ga nije porazio. Kaže, ma kasade beleden ila fetehao, nije krenuo ni prema jednom mjestu gradu državu pokrane, a da nije osvojio to mjesto. Kaže, hati ben mufavahen, kao bio je riječit, bio je riječit, Uh, uh, uh, sljadko riječi, lijepo riječi, uh, tako da je posicao ljude na hajr. Šuđaan Miqdamen bio jako haraban i u prvim redovima. Ka jebdeo harb binefsiji, počinjao bi bitku lično on. Prv, u prvim redom on bi poveo bitku. I tako dalje navodimo tri tačke da stavimo Uh, uglavnom, znači, uh, ovaj opis ovakvog čovjeka zaista zaslužuje da se zna, da mu se zapamati ime. Samo da se razlika je ovdje, znači, ovo je Jakub Mansur Merini, a onaj prije njega bio Jakub Mansur El Muvahidi, koji je bio poznat po oblici po Erek, koji je dobio, znači, koji je bio u, u, u, vodio državu Muvahida. Uh, stanovnici Endelusa, inače su, jel, kroz uh, zadnjih ti nekoliko uh, desetina godina ili više od toga, navikli su, navikli su kada im dođe problem, kada im napadaj kršani sa sjevera, navikli su uglavnom da uvoze pobjedu, da uvoze od muslimana iz, iz sjeverne Afrike, da uvoze od muslimana iz Maroka i drugih zemalja koji su bile tada u tadašnjim državama. Pa jednom su zvali mu da im pomognu, pa jedno su zvali mu a sada treći put Znači, presudnim, kada je u pitanju da padne Endelus, znači jednom su bili mu rabiti, drugi put muvahedi, a sada treći put država ben -Umerina. I tako se i dešava. Znači, da su i sad bili, da su i sad bili prinuđeni, prinuđeni zbog svog gaflete nemarnosti i neislamske islamske, ne šarijaskog ponašanja. Zašto kažem ne islamske ponašanja? Zato što je uopšte bilo poznato da je Ibn Ahmer trošio ogromni ibetak od Betulmala, trošio u gradni tako zvano Kasra Hamra, onaj poznati današnji onaj Kasra Hamra, ja mislim da je to ovaj ovdje, tako, ovaj za nas, koji je trošio ogroman i metak na njegovo izgradnje. A bili su, znači, u stanju da su bili okruženi o strani kršćana, da je u pitanju njihov njiho opstanak, kako to kod nas ovdje popularno se nazivio, opstanak naroda, znači, bio u pitanju, a on su trošli metak na te stvari što je naravno bilo van svaki pamet, jel? E, također, e, trošili su ogromani metak iz Bejtulmala e, u ukrašavanju i e, pravljanju novih, e, novih e, parkova, velikih, ogromnih parkova, koji je bilo ni manje više, e, više od 300 velikih, ogromnih, najljepših parkova koji su ikad zapančeni na Dunjalku, što je bilo u Garnati. Znači, koji su bili u centru grada ogromani metak su tožuju znači to znači to znači opis tih parkova znači to je nešto isto iz iz dženneta opisi neki jel ovaj koji koji sam koji će uh, rijetko čovjek može sada da zamisli uh, opis uh, znači da možu stvarno spostati takva takav opis nečeg, nečeg nečeg tako lijepog mislim na one šadrvane na one na one potoke razvedene na ona drveća na ona ukras i tako dalje uh, Tako da se dešava, znači, ovo sve je jedan uvod, pravimo da bi 671. godine napao, znači, kralja Krištale, kršćanske države, jedna od kršćanske država na sjeveru, napao je tada državu Garnata. I onda, naravno, pozvao Ibn Ahmer, Mohamed Ibn Ahmer je pozvao, pozvao je jel, u pomoć Benu Merini, oni su mu došli i spriječili taj napad. Međutim, dešava, dešava se te iste godine 671. Da, da umire Ibn Ahmer, taj prvi Muhammed, ovaj prvi Muhammed, u, toj, uh, u tom lancu tih vladara. Uh, on umire i nasljeđuje ga njegov uh, uh, uh, sin, također imamo je Muhammed, Muhammed drugi, koji je bio nazvan, uh, njegov nadimak je bio faqih. Faqih znači uh, u arabskom imaju razuman. Ovaj, neko bi rekao pa dobro alhamdal jel, dobre, ako nazvan to, za, znači, da to nazva to što bio fakir, što je bio jel, inteligentan, razuman e, oštruman i tako dalje pa alhamdal došao je posle svog babi koji je to jel, nije se baš najbolje ponašao međutim vidjet ćemo da to, da to baš nije jel, da to baš nije tako e, nakon toga znači e, nakon toga dvije godine šest 73. godine napada Fernando treći put Nap, pardon, drugi put napada na državu Garnata i naravno opet je sad ovaj novi, novi vladar u Garnati Mohamed II, faqih on traži pomoć od Benu Merina, države Benu Merinu. i dolazi, dolazi Jakub taj poznati veliki vojskovođaj, vladar muslimana u državi Benu Merinu Maraku Jakub mensur El Merini dolazi ni manje, ni više, nego sa samo pet hiljada uh, mužahida, sa pet hiljada vojske. I uh, još, još mu daje, uh, pridodaje se pet hiljada, pet hiljada vojske od strani Ibn Ahmera, ovog drugog Muhameda drugog, i znači uh, ukupna vojska muslimana bila tada deset hiljada. Uh, uh, da bi kršani došli uh, sa, uh, ni manje, više nego sa devedeset uh, sa deset boraca i dešava se tada ona velika poznata bitka legendarna velika bitka eh, takozvana Melkija Dununije znači, bitka Dununije nazvana je Dununije po, po, eh, po vojskovođi kršćanskom koji mu je bilo ime eh, Dun Nunije Dilara tako je on pa, pa je nazvano ponjiv jer je bio ubijen u toj bitci ta bitka se desla nači desla 674. godine predvodio je ovaj naravno, naravno vojskovođa muslimana je bio Mensur Merini, Jakub Mensur Merini i da muslimancu u toj biti osvari veliku pobjedu znači veliku pobjedu prije te bitke Jakub Mensur Merini Jakub Mensur Merini je sakupio vojsku i održao im hutbu, govor Ders predavanje kako hoćete i rekao Ela, ela wa inna dženete kad فَتَحَتْ لَكُمْ أَبْوَابَا Kaže, zaista je džennet otvorio vama svoje vrata. وَزَيјЕНَتْ هُورَهَا I ukrasio svoje hurjevama. فَبَادِرُوا إِلَيْهَا Pa požurite prema njima. وَجَدُوا فِي تَلَبِيهَا I potrudite se da ostvarite to. وَبْزُلُوا نُفُوسَ فِي أَسْمَانِهَا I žrtvujte svoje živote, svoje duše za cijenu toga. كاجا ela wa inna al jannata tahta zilali suyuf zarni jannat ispod seifi ispod pardon ispod lada sabji atu e tekst hadisa mutafaqali inna al jannata tahta zilali suyuf na hadis mutafaqan ali Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah je shanuhu. Kupuye od mu'mina njihove živote, njihove duše, wa amwalahu, njihove imetke bi anna lahumul jannah. Da da zasluže sa time džennet. Fa tanimoo hadhihi tijara rabiha. Pa kaže iskoristite ovu a, ovu trgovinu u kojoj koju ne možete izgubiti. Pa kaže pa su onda pa kaže ana kana sa ba'duhum ba'da pasu se jedan sa drugim poselamili. Ono pozdrav se rame na rame. Wadau, pa su se oprostil jedan sa drugim. Kaže Febeka u džamija. pa su svi plakali. Zamislite znači ovakvu pripremu pred bitku. U bitku znači gdje znači gdje se postiču na džennet, na borbu radi Allaha džellešanuhu i da su svjesni te trgovine koju Allah džellešanu nudi šta je očekivat a, kao rezultat iz takve bitke ništa drugo osim jednog odvoga ili oboje šehadet ili pobjedu šehadet ili pobjedu i, i plin i desilo se ovo drugo, pobjeda i plin pa su muslimani pobjedili ubili su od kafira 6.000 kafira za zarobili 8.000 ubili su njihovo vojskođu do nuni, on je ubijen, po njemu je nazva ta, ta, ta bitka. A o materijalnim, znači, o, odnosno, ratni plijen, materijalni prirodoj, kaže, nije, nije se mogao prebrojati. Zatim je e, Jakub Mansur El Merini podijelio vojsku na dva dijela. E, jedna polovina je otišla, otišla sa Feqihom, znači, koji je bio namisnik Garnate, otišla u pravcu Džajjana, i okružili građaj. Jako je prije pao, pa su oni jel, potpisali ugovor da će plaćati, džiziju samo da je ostavi. A, on je, a Jakub, Monsimarin, je otišao u pravcu grada i Šbilija, pa su ga okružili i oni su potpisali ugovor a, nakon, nakon nekoliko jel, vremena što su bili u okruženju u opsadi, potpisali ugovor da će plaćati, džiziju samo da je ostavi. Uglavnom, poenta je ovdje, da možemo se zamisliti nad, a, nad ovim ljudima koji ovakvo ostvaruju pobjedu. Naći ovo je e, obistinjavanje riječi postanika sallallahu alajhi ve sellem nusirtu bi rubbi masira shahra. Podpomognu sam sa strahom na udaljenost mjesec dana, mjesec dana hoda. Tako je, tako to biva, znači, kada, kada to povedu pravi muđahidi koji se koji se bore radi Allaha dželle i kojima je cilj džennet i kojima je cilj da Allahova riječ bude gornja i Allah dželšanu radni i pobjedu dadnjem i dunjalog nakon nije prošlo malo vremena nakon, jel, nakon tri godina 687 stanovnici iš bili kršani opet su, jel, a, a, prekršili ugovor i otkazali da šalju u Džiziju, pa je opet Mensur došao s Fulskom kuželju, pa su ponovo jel, pristali i, e, i ponovo stopio govori da opet plaćaju Džiziju. Uglavnom, šta je radi e, Mensur e, Merini? Šta je uradio? E, pojenta je ode, da je on, znači, prvo, svaku bitku, znači, to je bilo nekoliko bitak u tom periodu. Svaku bitku koju je vodio Mensur, na Jakub Mensur Merini, je dobio proti Kršana. Pa je sakupio sav, sav taj ratni plin, i dao je sav ratni plin stanovnicima Garnate. Znači, radio je radio istu stvar što je radio Usuf ibn Tašfin, uh, uh, vojskovođa, namjesnik Morabita, kada je došao u Endelus i spasio endolu, uh, stanovnike Endelusa, mosa mani Endelusa, od, od, od očitog pada i poraza od, od, od kršćana i sav onaj ratni plin na Zelaki opet je dao stanovnicima, stanovnicima uh, Endelusa. Naravno ovo govori o veličini ovih ljudi i da Allah Žešanu pomaže ovakve ljude. I vojskovođe i oni koji slijedi. E, znači, ovdje govorimo o velikoj stvari. Ovdje nije i bretu mnošto vojske. Zamislite, znači, 5.000 ili 10.000 muslimanske vojske protiv 20.000. Ali koja ne samo da je porazila u toj bici, nego, nego i susjedne gradove okruži i prisili ih na, na, na poraz, na džiziju i tome slično. To, znači to govori o tome znači ovo zaslužuje narod da se ovome da se napravi jel, stanka velika da se o tome razmisli da se analizira da se vidi razlozi kako muslimani u takvom mogu biti jaki, čvrsti nepobjedivi a kako ovamo imamo situaciju kao što se desilo u u, u, u bici jel, iqab, ona koja je bila uzrok pada većine, većine mjesta u Endolusu kada je muslimana bilo pola miliona vojske a kršćanske je bilo je trećine manje, jedna trećina manje bilo, znači i muslimani su doživjeli veliki poraz, koji je uzrokoval ovo stanje da su, da je muslimani ostali samo u jednoj državici, a to je Garnata. <kuh> znači govor o samom ovom Jakubu, Mensuran, Meriniu, znači zaslužuje zaista poslom predavanjem da se govore o njegovom ličnosti, o njegovim pobjedama, o njegovom ponašanju, njegovom uređenju države, njegovom kao, lično kao čoveka, kao administratora, kao, kao čoveka koji je davao prednost a, šarijetu, islamu, koji je bio u društvu, u leme i dobrih ljudi i tako dalje. Znači, to o tom, to zaslužuje posebno predavanje posljedan govor. Međutim, nama nije, nije cilj da izvojimo nikog posebno u smislu da, da, da samo jedno predavanje govorimo jednom čovjeku. Umire umire, u to doba dešava se da je preselio na Ahiret namjesnik, reksimo da imaju tri oblasti u državici Granata, znači imamo Merije, Melka i Garnata, centralni dio. Te tri oblasti u državici Granata. Garnata. I umire namjesnik grada Merije i naslijedi ga njegov sin, a bio je puno zadivljen a, vojskovoćom Jakubom Mensurom a, El Merinijem i on njega pozove, kaže njemu ovaj, ti zaslužeš Ove, ti zaslužio stvari da, da vladaš i čitavom ovim endelusom evo ti moj grad koji sam ja namjesnik evo ti taj grad i budi njegov namjesnik znači ti si njegov namjesnik a ja sam u tvojoj službi i dao mu taj grad tako da je mensur Merini došao, ostavio od svojih 5.000 vojnika sa kojim je došao 3.000 vojnika i još je doveo iz, iz Maroka još je doveo 3.000 vojnika i ostavio tom gradu da budu el na ispomoći ako zatrba protiv kršana. i dajemo još il, i, i poloostrevo tarif radići na tarif uh, pa se onda Mansur Merini, Jakubin Mansur Merini vratio se u Marok i šta se dešava nakon toga dešava se nakon toga da je ovaj koji je nazvan Fekih ako kaže, kako kaže se očinu a hovi Fekih Fekih znači bio inteligentan pametan, razuman, fakih kaže, a ni on bio ni malo fapni, da on je malo razmišljao o tome. Šta se tu desilo? Znači, to što je ovaj a, namjesnik gla, te pokrajine Merije dao, doveo Mensura da on je taj grad poklonio i rekao čuvene riječi, kaže, inne nefita rije hila ibra, kaže, zašto je ima pouke i breta. A Šta je mislio po time? On da uzme pouku o tome kako se treba sklopiti bolji odnose i kopirati snagu i moć Jakuba Mensura Merinija, nego šta? Kaže, razmišlja ovako, kaže, kao što je došao ibn, Jusuf ibn Tašfin od Morabitina, je došao, pomogao Endelus, pa posle kaže, zauzio Endelus. Kaže, tako ću urati ovaj Jakubin Mensur Merini. Tako i on došao, kaže, da nas pomogne, a sad mu je dat ovaj grad, ostaje u svoju vusku, on ima namjeru da zauzme našu lijepu granatu. I šta je onda, šta će drugo razmišljati o tome, kako da se riješi sad, pazite čovjek kad juče ga zvao da mu pomogne proti kršana sad razminiš kako da ga se riješi kako da vodi bitku proti njega i osmi se hoće da vodi bitko proti njega jer mu je već ušao kao u držav već, već dva grada ima gradića malo pod svojim rukama znači ima merije ima tarif i onda što je radi pošto ne može nema svoje vojske nije jak uopšte, onda ode i slopi dogovor sa, sa kršćanstvim kraljom krištale i kaže hajde da mi dogovor da mi protjeramo ovog, ovog opasnog čovjeka Jakuba Mansura Merinija. I sakupi, sakupi se vojska kršćanska i, i njegova koji su bili sa njim i krenu napadnu napadnu ova dva mjesta, Garije i grad ovaj Polostro taj Tarif. I došo sa sa ogromno vojskom. Episode poslije pitao, pa dobro možemo razumjeti tog feqiha koji nije feqih da je to uradio. A gdje su opet muslimani? Gdje su obični ljudi? Gdje su gdje je običan narod? Kako pristaju na takve, na takve igre? Je to u pitanju pare? Je šta je to u pitanju? Pa ljudi pristaju na takve, li, na takve pronevere. Na pristanak da se boriš uh, zarad neke vlasti, nekog interesa, neke uh, budalina vlasti, da ti, jel, uh, boriš se protiv muslimana, drugi. Međutim, to se desilo, ja. Pa su oni okružili, šest, godine, okružili su grad Marije. Naravno, tada je uh, Jakub Mansur Rini došao sa svojim flotama, sa svojim brodovima, i nije prošlo malo, odmah je pobjedio kršćane. Prvo naprav kršene, pobjedio je naprav kršćane, pobjedio i odmah. Porazio. Tako da će se povukli, pobjegli odmah sa Bujnog polja. I onda ostao ponovo fekih, loma hua bi fekih, a nije fekih, nije bio uopšte. Ostao je on sam i onda je počeo, onda se izvinjava. Pa kaže, pa ja sam pogrešna, eto, šeitan se poigrao sa mnom. I iznio op zašto je to uradio, zašto je upao u takvo, jel, u, takvo, jel ovaj, u takve misli, crne i loše misli, tako dalje, tražu da mu, jel, da mu, ovaj, da mu oprosti. I šta se dešava, i Jakubin i Mensur Merini prihvata njegove te, te izgovore i kaže, nije problem, jel, haj ponoćeš ti bit namisni, i ostavljeno i dalje namisni granate. I ostavi ga na isto mjestu i prihvati da je on to ishranjenega od ta obada da je to prihvatio. I dalje nastavi da živje. 684 znači govorimo te događaje ove najbitnije e, 684. godine e, dolazi e, dolazi ponovo napadaju kršćani muslima, e, muslimana u Garnati i dolazi pomoć normal Jakub mensur Merini, ponovo dolazi i pobjedili su kršćane i onda sklapaju dogovor sa kršćanom Vidu su kršćan da dok je ovog čovjeka Jakuba mensur Merine da on ima što tražiti protiv muslimana da je tu je završena stvar I onda su tražila da mi sklopimo jel, dogovor o neratovanju moahetu napravi. I e, jedan od najbitnijih šartova koji je sklopio sa njima Jakub ibn Meser od Merini je bio koji šart je bio, najbitniji šart je bio u tom dogovoru da sakupe sve knjige muslimanske, islamske koje su ostale u kurtubi i Šbili i Tulejtili, da je sakupe i donesu muslimanima pa su on to uradili, donijeli te knjige islamske, pa su te knjige premještene i dan-danas se te knjige nalaze u, u biblioteci Fas, u gradu Fas, u, u Maroku. Znači, dan-danas su prisutne te knjige. I sačuvano je to, to znači, neprocenjivo blago istorija muslimana. Narodno, sad možemo ovdje da govorimo da izlačimo zaključke iz tog postupka, iz tog postupka a, ovog velikog vladara muslimanskog Jakuba, Mensura Elmerinija. Znači, e, mogao je tražiti e, e, bogatstvo za sebe, ratni plin, mogao je tražiti razni ugovori koji inače traži vladari, međutim, ovo govori o njegovoj veličini. Šta je njegova bila briga? Da se sačuva baština, blago, kultura, civilizacija muslimana. I zaista je sačuvana s ovim. U mnogome, mada je, jer mnoge, mnoge knjige su zapaljene. 685. godine po hidži umri uh, taj velikan muslimana Jakob Mensur el-Marini i naslijedio ga njegov sin Yusuf. Bilani zut al ala ahli hunaka wasallim كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان وقارنوا